Пред новата епоха Светът беше в мрак. Безумието на изтреблението беше обхванало човечеството. Не се виждаше изход, не се виждаше светлина. Тревога използваше сърцата. Неизвестността тегнеше над всички. В такива моменти учителя умеше да успокои, да вдъхне вяра. Той откриваше перспективите на светлото бъдеще и очертаваше образа на едно обикновено, възродено, просветено човечество. Отвори се въпрос за новата епоха, която иде. Учителя е казва: Слънчевата система излиза от гъстата материя и влиза в по-рядка среда. За това ще има условия да се прояви по-висше съзнание в човечеството. Слънчевата система излиза от тъй наречената 13-та сфера. От друга страна, Слънцето влиза в водолей. Сега изтича тъмната епоха Кали Юга. Понеже Земята влиза в нова област, всички стари форми ще се изменят. Новите форми ще разрушат старите. Хората няма да забележат как ще израснат, ще станат нови хора. Старите форми ще паднат, както капят есенните листа. На мястото на старите хора ще дойдат нови хора, с нови мисли. Земята, като направи много милиони обръщания, минава през едно изключение – Днес става това изключение. В човешкия мозък се образуват нови органи за бъдещото човечество. Докато те не се създадат, много неща ще останат необяснени. Когато великият художник започне да рисува своята картина, хубавото, красивото, може ли изведнъж да изпъкне? Не. В първия ден той само ще нахвърли боите с четката си. И да не харесаме картината му, той само се усмихва. На втория ден гледаш, картината има същото положение. Той ще ти каже, не бързи да се произнасяш. Като свърша картината, тогава ще си кажеш думата. И вие сега бързате да се произнесете за живота. Обаче той не е завършен още. Една сестра попита, «Учителю, кога ще дойде времето всичко да ни е ясно?» Сега сме в това време. Сега настъпва особен период в света, период на промени, които ще го организират. Сега се създава нов тип човек, нова раса. Бог предоставя на хората да уреждат малките работи, а големите работи Той сам ги урежда. Днешната епоха е епоха на раждане на новата раса. Всяка нова епоха Започва с нов ритъм. Сега иде нов ритъм в живота. Божественото навсякъде си пробива път. Вълната, която иде сега, ще повдигне не само нас на по-висока степен, но и всички минерали, растения, животни. Унези, които не подеме, ще останат за в бъдеще. Помнете! Втората такава вълна няма да дойде, защото в природата няма повторение на нещата. Ако оставите за в бъдеще, тогава условията ще бъдат по-тежки. Иде ново знание, нова култура в света. Аз се наричам култура на божествената любов, мъдрост и истина. Тя ще научи хората как да живеят. Старият човек е плач, а новият Веселие. Старият живот – това са корените, а новият – клоните. Сега сме в края на безлюбието и в началото на любовта. Кой събужда човека? Онзи, който се грижи за него. Майката събужда детето. Това показва, че тя се грижи за него. Бог събужда човека. Това показва, че се грижи за него които не се събудят за днешната епоха, ще останат за други времена. Ние мислим, какво става с онези хора, които не могат да приемат божественото. Въпросът е ясен. Отивам при едно дърво и обирам зрелите плодове, а за другите плодове ще чакам. Като озреят, и тях ще обера, а лошите плодове ще употребя за тор, после те пак ще станат красиви плодове. Ти казваш, защо е така? Защото друго яче не може да бъде. Казано е в писанието Търсете ме, докато съм близо. Това значи използвайте благоприятните условия, докато съм близо до вас. Ако хората бъдат изненадани от това, което бъдещето им носи, тази изненада ще ги лиши от възможността да използват доброто, което иде. Ето защо. За да се ползва от условията на живота, човек трябва да разполага съзнание, което носи мир на душата. Невежеството изпълва човека с тревоги. Сега навсякъде се ражда новото в света. Кое е новото? Каква форма ще се изяви, мълцина могат да разберат. Нов цикъл се задава. Който може да влезе в него, намира се пред велики перспективи. Ако не сте готови, ще пропуснете условията. Божественото иде в света. Сега е най-опасното време. Може да заспите и да останете вън. Божественият влак е толкова точен. Само с една секунда може да закъснееш. Затова вашето съзнание, вашите сърца и умове трябва да бъдат будни. Онзи, който е живял хиляди и милиони години на земята и е прекарал толкова страдания, трябва ли да пропусне този момент, да пропусне влака, и да не може да възприеме великото. Ако Бог те намери буден, когато дойде при тебе, ти ще израснеш както семето, ще се развиеш и ще дадеш плод. Денят има две половини. Една, когато слънцето изгрява, и втора, когато слънцето залязва. До обяд имаме възкачване, а след обяд Слизане. Законът е същият и по отношение на епохата. Сегашната епоха залязва и това не може да се спре. Силите на тъмнината си отиват. Доброто ще дойде точно на определеното време, както пролетта идва на своето време. Когато дойде пролетта, всичко цъвти. Така ще стане и изидването на Божественото. И Иде един светъл век. Идеята за братството ще се реализира. Тази божествена пролет ще дойде постепенно, а не изведнъж. Хората ще се изменят незабелязано. Просто няма да усетят как ще се изменят. Един ден те ще се събудят и ще се намерят в ново положение, както гасеницата, която е завита в пашкул и вътре се превръща в пеперуда, която вече не може да се храни с листа. Това, което иде, може да се нарече проявление на божественото начало в човека. Новото поколение, което се ражда, ще обнови света. Значи, ние сме в епохата, когато гасениците ще се превърнат в пеперуди. Някои гасеници които не са станали още пеперуди, питат как ще се живее във въздуха. Като станат пеперуди, тогава ще се научат. Като гасеници, не могат да се научат. Днес животът е по-активен. Преди години, три седмици я трябвало да минат, докато децата си отворят очите, а сега, още като се родят, Отварят очите си. Това е навсякъде, във всички народи. Глупавите хора ще оправят света. Кои са глупавите? Двама души се съдели. Дошел синът на единия и казал на баща си. Татко, не ми трябва това, за което се съдите. Да го оставим. Да простим. Този син минавал за глупав. Но той прекратил делото.